Рустем враз зблід, і філіжанка затримтіла в його руках. Здержуючись, щоб не побігти, він вийшов на вулицю. Його небога, восьмилітня Айше, перегнувшись над важким кухлем із водою, лукаво кліпала до нього очима та моргала фарбованими бровами. Вони зайшли у подвір'я, і тут, у темному закутку, Айше дістала з підватованого халата зібганий папірець і подала Рустемові. Рустем так хапавсь прочитати, що мало його не роздер. «Я вже чула про твою біду, Рустеме», – читав Рустем, надряпане напівписаними, напівдрукованими літерами. «Та не журись! Господь милосердний! Так, як ти зробив, ти зробив найкраще, і я – твоя вірна Мір'єм! Коли б ти знав, що нині сталося!» Батько побачив у мене каламар і перо. Так на мене кричав, що я плакала, і досі очі червоні. Побив каламар і викинув перо, а сам побіг сердити і забув чотки. Та я мовчала, хоч добре знаю, що в карані того не стоїть, аби жінка не сміла писати. Тепер пишу батьковим пером. Було б мені, коли б дізнався. Твої книжки читала аж двічі. Хоч мені страшно від твоїх думок, та ти не смійся. Я, хоч невчена, проте чую, що твоя правда. А що ти не схотів брати шерфе, то зробив добре. Вона сміється з тебе і не кохає. Сьогодні абібула буде молитись, а батько поїде. Мати лягає рано. Прощай, хай звеселить зір твій, Аллах. Твоя коли Рустем вернув до кав'ярні, щоки в нього горіли, і все тіло стало туге і легке, як м'яч. Гостей, як і перше, було багато. Старий Сулейман поскидав капці, поклав ноги у білих панчохах на софу і пахкав із довго цибуха. Він справляв тут свій кейф. А Бібула вів тиху розмову з приїжджим Мулою, а в кутку серед синього диму викладав свої погляди гостям балакучий бекір. «Чорт його знає!» – низав він плечима, і очі в нього горіли, а вуха світились на сонці. «Чорт його знає!» Пішов я вчора в садок у ханський палац, а там, розумієш, сидить Гяур на лаві і обняв чужу жінку, наче свою. «Тьфу, погань! Ні, в нас цього нема! Магомет не велів. «У Стамбулі цього вже не побачиш? О, ні! От тільки зберу трохи грошей! Я бідний! Батько, розумієш, сам не має що їсти, а тут плати! Бакшиш давай! І скрізь бакшиш! І до війська беруть! Чорт його знає!» Рустем далі не слухав.